посмішки чи погляду, якого так, певно, очікував він. Єва тільки щаслива людина приносить інший полегкість. Мусить її приносити навіть безчасниця. Тільки як? хоча так, як ти, чавлячи болі, приносиш відраду своїм дітям. Як пізно, як пізно вона почала здогадуватись, що таке жіночність. Загнана батогами думок і забобонів, Оксана увійшла в село. Біля крайніх хат, що хилилися у придуванок, вона почула голоси закоханих і злякано зупинилася. Та ні. То в леваді обізвався голос юнкого бурчака, що колись перейняв од людей шепіт кохання і схлип немовляти. Оце ж, напевно, і є життя шепіт кохання, схлип немовлят, і погойдування землі на срібних вервечках місяця. Тільки ж чого так перегойдує нею? Ось, старше, старше. І негадано, вже дійшовши до самої двинниці, вона почула тихий, сумовитий голос, що вхопив її за серце, і одразу почав відводити від нього болі. Світи, світи місяці, ще й ясна зоря, просвіти доріжку, аж на край села. Просвіти доріжку, аж на край села аж до того двору, де живе вдова. Не до двору, а від двору вдови ішов, віддалявся стах. От і зник він за вербами, за хатами, от і стихла його пісня, а вдова має якусь полегкість і вже картає себе за дурні думки. Знесилено вона хоче присісти хоч посеред вулиці, але ж тут її хтось може побачити, і вона підходить до цвинтарної огорожі Відчиняє хвіртку і зупиняється перед старою дзвіницею, наче перед своїми молодими літами. І не повірила спочатку, що були вони в неї, поки вгорі у дзвонах не зашеберхали восняні вітерці. Не знати, для чого вона відчинила двері дзвіниці, скрипливими східцями почала підійматися до тих вітерців і до тих дзвонів, що вже багато років озивалися у її душі. Знову перед нею в таємницю побігли вивілені місяцем дороги, знову підводились у гору оброшені дзорями хати і сивіли до охресні хутори. І знову в серці не було спокою. «А як ти, Володимир?» – занепокоїлась і відразу втішила себе. «Дитя спить, а доля його росте. Яка ж то доля буде у її дітей?» Мовчить дзвіниці, мовчать дзвони, і земля. Вранці, уже зготувавши снідання і випровадивши дітей з хати, Оксана раптом побачила хмемерну сорочку, пошиту з рибальської сітки. Вона справді пахла рибою і хвилею, а в її вічках заплуталась крихітка татарського зілля. «Це ж треба!» І посміхнулася дудова Стахові, і журно похитала головою, та й почала діставати зі скрині полотно, бо вже скоро треба вилити його. Оксана дуже любила слати полотна на рівному березі недалеко від дівочого броду, отам, от де й вона колись із дівчатами пускала на воду купальські вінки. Гай-гай, коли то було. Одягнувшись, ніби поснування молодих років, пішла до дівочого броду, довкола на лузі грудочками неба блакитнавились проворні трясовузки, а за вербами й верболозом шаруділа, зойкала і срібно озивалась крижинами річка. Логовиною Оксана дійшла до живоплоту червонолозу, що веселив котиками очі і руки. Глянула на воду і обімліла. Попереду, не так далеко від берега, на крижині упертим вузликом стояв її Миколка. Ще мало йому вчора було матерних сліз. Вона б скрикнула та побоялась злякати дитину, що широко розставивши ноженята, міцно трималася руками за ввігнаний в крижину шпень. Ось дитя побачило матір і аж пигнулося. Певляк пройшовся по всій його постаті. «Правда, берега Миколко», – журна сказала вона. Хлопчак вихопив з криги шпень і почав ним, як веслом, підганяти крижину до берега. І де він уже навчився так орудувати? Ось крижина бокуючи черкнула об берег, тріснула від краю, а Миколка вискочив на логовину і шпенем в руках похнюплено став перед матір'ю. Отак От і стояли вони мовчки якусь часину. «Та що ти скажеш?» Нарешті не лаючи, болісно запитала вона. Миколка підвів голову і теж запитав матір.